Sí, la menció que busca és a dalt de tot d'aquella pujada continuï tot recta. Entesos. Gràcies. De res. fill de la vella dormint. Monstre. La menció de les roses Vols saber com et dic? Anna Anna, a veure. Que tinguis sort, Suc Tenia por que et passés alguna cosa dolenta Igual que la teva mare Jo tampoc no vull que et passis res dolent Anna... Que somiaves, Suc? Qui, qui és vostè? En Lungue, inspector del Departament de Criminologia d'Alemanya. De la BKA? Eh? Sí, però no t'aixequis tranquil. No he vingut pas a detenir-te. No he vingut fins aquí per això. No pateixis. Caram, quina habitació. He visitat uns quants hospitals que tenien lligams amb la policia secreta xacosnovaca durant els anys del comunisme i, al final, t'he trobat aquí. Ja veig que tracten molt bé. Deu ser molt i molt important per a aquesta gent. No, jo només he... Ho sé tot de tu, inspector, ho sé absolutament tot. Sé que van assassinar el teu superior, l'inspector Zeben, i sé tot el que maquinava, i també... Sé que van assassinar el comissari i dos inspectors amb uns bombons enverinats. I també que et perseguien uns inspectors i que van acabar morts al teu pis. I, evidentment, també sé que ets el principal sospitós de tots aquests crims i que t'estan buscant. Totes les proves demostren que ets el culpable de tots aquests crims. No, m'ha de creure. Jo no he fet res de tot això. Doncs així devia ser aquell home al i prim que en Zeman va interrogar el dia abans de morir. En Grimer, tinc raó? Tampoc no va ser ell. El conec. Ell no seria capaç de fer una cosa així. Doncs llavors, qui va ser? Jo diria que tu ho saps. Tu saps qui és l'autèntic culpable, oi que sí? Però... Però què s'empatolla? Si ho sabés, no m'hauria ficat en aquest embolic. Tothom m'ha traït. Només sóc un cap de turc i han enviat la policia darrere meu. N'estic fart! Ja no vull que m'apunyali per l'esquena! Ningú més! Tu ets inspector, no? Doncs hauries de mirar d'analitzar-ho tot objectivament i fredament. Encara que et destrossin la vida, la felicitat, has de tenir sang freda per descobrir sempre la veritat. Si no vols que et torni a tregui, desconfia fins i tot de la gent que més te'n refies. Fes-me cas. Qui li ha donat permís per entrar aquí? Porta'm a veure el teu cap. Digue-li que vull parlar amb ell de la mansió de les Roses. Segur que voldrà parlar amb mi. Inspector Lunger, del Departament de Criminologia Alemany. M'he pres la llibertat d'investigar el seu currículum. I jo, des de l'època del comunisme que sento parlar de vostè, general Ranke, i segons m'han dit, ara és el cap del que queda de la policia secreta a M'imagino que deu ser una feina molt dura en els temps que corren. Gràcies per la seva comprensió. L'envejo, jo no me les podria permetre mai unes vacances tan llargues com les seves. Deu fer un parell d'anys... Vostè va pressionar tant el secretari del diputat Boltzmann, el candidat a la presidència del Partit cristiano que el va empènyer al suïcidi. Hauria d'haver sigut més conscient d'on es ficava, inspector. A vostès els hi va faltar perspectiva. Si s'haguessin infiltrat el nou sistema adoptant una política tova de cara a la gent, ara vostè potser seria l'autèntic president a l'ombra i controlaria el país? Però ara la gent ja no els hi pànic com llavors. Això ja ha passat a la història. Ja veig que és molt espavilat. I què vol de mi una persona tan llesta com vostè, si es pot saber? Miri, ja sap que estic de vacances i això només és un entreteniment per mi. Però l'estic buscant. Vull trobar l'autèntic terror. Vull saber si és veritat que, de les seves fantasies i els seus experiments, em va néixer un dimoni de debò. Ja, yeah. es refereix a la mansió de les roses vermelles. He hagut d'investigar bastant per trobar-la. Perquè, com ja deu saber, l'autor d'aquest llibre fa servir uns quants pseudònims. El monstre sense nom... Un llibre d'Emil Xerbe. Vivia en un pis d'un edifici antic de Praga. Ara l'ha llogat una empresa que hi ha posat oficines. La d'en Klaus Pope era una casa de camp dels afores. Però fa temps que la van enderrocar. On vivia en Yacob Farbeck, ara també hi ha oficines. I què? Al final l'ha pogut trobar? Ha trobat en Frans Bonaparte? Em vol dir què és, aquella mansió, en realitat, qui era en Frans Bonaparte? M'ho vol explicar? L'he investigat, però com que no n'he fet l'aigua clara, dedueixo que ha de ser un dels seus homes. Algú de l'antiga policia secreta xaco oi? Digui'm on vol anar a parar. M'agradaria que em digués el que sap. Jo no sé res. Només que em vaig voler... Em vaig voler oblidar de tot allò. Vaig mirar d'oblidar que existia aquella mansió. Per això no vaig voler tocar res, ni remenar el tema, i la casa encara és allà. Un dia n'hi van dur uns per motius polítics, i un grup d'investigadors, i no se sap com, tots van desaparèixer. Això és l'únic que sé. I què vol dir aquella paret, tu sap? Quina paret? L'altre dia vaig entrar a la casa i estava tota plena de rosers. No hi havia cap rastre que hi hagués viscut ningú allà. Estava abandonada. Però vaig veure una paret de l'ala nord al primer pis, que l'havien pintat en presses, com si haguéssim volgut amagar alguna cosa. Li fa res? Que la tiri a terra? De què té por, General Rangue? Ens podria costar la vida. Tant a vostè com a mi, si ens hi costem massa, potser serem testimonis de l'autèntic horror. Frans Bonaparte, diu? Aquest nom em molt records. I vol llet i sucre, el cafè? No, mal prendré sol, gràcies. Continui. És que m'estranya bastant que al cap de tants anys aparegui un fan d'en Frans Bonaparte. Senyor Zobach, a l'editorial Moravia em van dir que vostè va ser molts anys l'editor encarregat de les obres d'en Bonaparte. És veritat? Sí però jo només m'encarregava de coordinar les obres que en Bonaparte firmava amb el pseudònim de Claus Pope. M'agradaria molt poder saber com era com a persona. En Franz Bonaparte va venir aquí bastantes vegades a parlar amb mi, sí, sempre seia en aquesta butaca igual que vostè ara. Quan venia, li agradava jugar al jardí amb la meva filla. Una vegada, ella em va dir una cosa molt estranya. Em va dir, «Pare, aquest home em fa por.» eh? Però han passat tants anys i llavors era tan petita que ara segur que ni se'n recorda d'aquell home. I escolti, vostè creu que en bona part treballava pel govern? Potser sí. De fet, jo sempre vaig pensar que sí. Tot i que tenia una manera de parlar, de fer i de bastir que no era la típica d'un membre del govern comunista i el govern no l'hauria deixat escapar mai un home com ell. Era doctor en psiquiatria i investigador en psicologia i també era doctor en medicina, especialista en neurocirurgia. Ah, oh, caram. Com va ser l'últim cop que el vaig veure? Em sembla que va ser l'estiu del 81 o del 82. Un dia se'n va presentar casa de cop i em va dir que tenia un conte nou. Ah, sí, me'n recordo que aquell dia el vaig notar alterat. Un conte nou? I de què anava aquest conte? <laughs> uh -huh. Doncs anava d'un monstre que s'enamora. Era com una mena de barreja entre la vella i la bèstia i la vella durment. I li vaig haver de dir que no. Llavors, just quan era a la porta a punt d'anar-se'n, es va girar i em va dir, mirant-me els ulls, doncs què et sembla això? La història d'una porta que no hauria d'obrir ningú. I jo li vaig preguntar, què hi havia darrere la porta al paradís? Un monstre? I ell em va contestar, no, com que és una porta que no s'ha d'obrir per res, potser no serveix per fer-ne una història. Llavors va riure i se'n va anar. Va ser l'última vegada que el vaig veure. Què? Com t'ha anat? N'has tret alguna informació útil d'en bona parta? Eh? Doncs no, no, gairebé res. I tu què? Què has fet mentrestant? A veure... Ai. Ha fet-me bon dia i l'he profitat. Sí, tens raó. Ho sabia. Escolti, què és la policia? Miri, em dic Zova, qui visca a la plaça Shvai. Acaba de venir un home a casa meva que em sembla que és el principal sospitós d'uns assassinats en sèrie que es van cometre a Alemanya. Sí, és japonès, es diu Tenma, i és neurocirurgià. Etenol. Fa olor de desinfectant. I va morir gent. Quanta? Quants homes van morir aquí? Deu? Vint? No, més. <tots> És dona, és la dels dibuixos. És la mare dels bessons. Va, si no ens afanyem els grans, ens prendran el camp de futbol. No t'encantis, Milos. Ja vinc. Mira com riu. Potser ja s'ha recuperat A tu què et sembla, Tenma? Potser sí Escolta, què fas? Que no vols anar a saludar els nois i jugar una estona amb ells? És que ja sé per què no hi jugo gaire bé, a futbol. Jo no sé jugar en equip, saps? Què li passarà ara a l'inspector Suc? La policia el busca com a principal sospitós dels assassinats. És com si l'haguessin volgut eliminar de la societat. I encara que no fos veritat, com ho podríem demostrar que ell és innocent? Com ho podem demostrar que hi ha una noia rossa que va sortir del lloc del crim? En Suc està en la mateixa situació que tu, Tenma. Menys per una cosa, esclar. Em sap greu, però me n'he d'anar. Escolta, en el cas d'en Suc, encara queda una persona que segurament ho sap tot. Un servidor? Enviaré... això a la policia, què et sembla? Què això? Una carta de l'assassí en sèrie en persona. Aquí hi ha escrits detalls secrets que només pot saber l'assassí i cap altra persona, oi que sí? Però, si envies això a la policia, et buscaran, que no ho veus! Ja, però llavors en Grímer ja haurà tornat d'Alemanya. La policia el començarà a buscar i en Grímer, com sempre, se'n sortirà i fugirà d'alguna cosa ha de servir ser un exespia dels bons. Un moment, t'hauràs de passar la vida fugint, això no és cap solució. Tan és. Escolta, resulta que el tal Grímer en realitat no ha existit mai, que no ho entens. Aquest nom me'l va posar algú així perquè sí. És igual que sospitin d'en a mi no m'afecta gens. Ja ho veus. Què me'n dius de tot plegat, eh, ten-me? Ah, no, és igual, deixo estar Suposo que aniràs a la mansió de les roses vermelles, oi? Doncs... sí Estic convençut que aviat podràs arribar al teu objectiu, ja ho veuràs Això... això no ho sé Si et dic que no facis ximpleria, suposo que no em faràs cas Però, almenys, que no et matin Escolta, aquella promesa que em vas fer un dia a la frontera, que quan ens tornéssim a veure aniríem de pícnic, que pescaríem truites enmig d'un paisatge preciós, que veuríem vi del bo i menjaríem formatge. Un dia ho farem. i d'ara hauré de viure sempre amb la por de sentir les sirenes. Farem mal! Au, quin mal! Em fa mal! Quin mal! Què t'ha passat? Aviam, deixa ho veure. Ai! Només és una esgarrinxada. Au, no ploris, que t'ho desinfectaré. aguaanta una mica. Sí, sí, sí. Ho veus? Papa, sí, sí. ja està. Sí, sí. Et dius que ens hoten-me. Ah. Policia. Acompany'ns a comissaria, si Episodio 51. Carta de amor del monstruo.